Hoofstuk 12 En Jozef het nou baie welmoedig nog twee maande met Miriam, wat nou sy vrou was, in sy huis deurgebring en vir die onderhoud van Miriam gewerk. Maar toe die tyd verstreke was en vir Miriam die tyd naby was dat sy so baar, het daar een nieuwe slag gekom wat vir Jozef groot bekommernis veroorzaak het. Die Romeinse keizer Augustus het namelijk in al sy lande ‘n bevel het uitgaan, ten vol, gevolge waarvan alle volkere van sy reik beskryf en getel moes word, en ter, terwille van belastingshefing en rekrytering ingedeel moes word. Die Nazareners was nie van hierdie bevel uitgesonde nie, en Jozef was genoodzaak om homself ook na Bethlehem die stad van David te begewe, waar die Romeinse beskrywingskommissie bevestig was. Toe hy echter van hierdie bevel, waarvoor hy ook al reeds in elk geval vir die vergadering na Jerusalem ontbied was, verneem het, het hy met homself gepraat. My Elohim en my meester, dis is swaar slag vir my juis in hierdie tyd, nou dat die bevalling van Miriam so nabe is. Wat moet ek nou doen? Ek moet my seuns wel laat inskryf want hulle is ongelukkig dien plus dien, aan die keizer, Maar wat moet ek ter wille van u naam o, meester, met Mariam doen? Duiskena karnie laat nie. Want wat sou sy kan doen as haar tyd begin om nader te kom? Neem mekaar echter saam. Wie waarborg my dan dat sy nie onderweg al met geboorte moet geboorte skenk nie? en ek dan nie sou weet hoe om haar te help nie. Sy is immers nog meer een kind as ‘n volwasse vrou. En bring ek haar nog net op tyd by die Romeinse ambtenare, hoe sal ek haar dan daar laat inskryf? Moendlik as my vrou, waarvan behalwe ek self en die hoospriester tot nou toe nog nie, niemand iets weet nie, Waarlik, daarvoor sal ek my byna skaam tegen die seens van Israël, want hulle weet dat ek een grijsaard van oor die 70 is. Wat sal hulle sê as ek nauweliks n 15-jarige kind ook nog in een hoogswanger toestand laat inskryf as my wettige vrou? Of sal ek haar laat inskryf as my dochter? Maar die seens van Israël weet, waar Miriam vandaan kom, en dat sy nie my dochter is nie. Laat ek al inskryf as die maagd van Yahweh, wat aan my toevertrouw is, wat sou diegene wat nog nie kan weet nie, dat ek my in die tempel gerechtverdig het nie, dan miskien wel sê, as hulle Miriam hoogswanger sou sien? Ja, ek weet wat ek nou weer sal doen, Ek sal die dag van die meester afwag. Op hierdie dag sal die meester, my Elohim, doen wat hy wil, en dit sal ook die beste wees, en laad dan so wees. Hoofdstuk 13 Nog die dag het die ouweise ouwe vriend uit Nazareth na Jozef gekom en aan hom gesê, Broer, kyk, So leid die meester sy volk dier allerlei woestuine en steppe. Wie echter gewillig die weg volg wat hy bepaal, kom by die regte bestemming uit. Ons het in Egypte gesmag en geween onder die ketters van Babel en die meester het ons nogthans weer vrijgemaak. Nou het die Romeine hulle arende oor ons gestuur. Dit is die wil van die meester. Laat ons daarom ook doen wat hy wil want hy weet beslis waarom hy dit so wil hee. Jozef het baie goed verstaan wat die vriend tot hom gespreek het, en toe hy hom geseen en weer verlaat het, het Jozef aan sy seens gesê, Luister na my, die meester wil dat ons allemaal na Bethlehem reis, daarom wil ons ons dan ook sy wil laat welgeval en doen wat hy wil. Jy, Joel, saal die eerste lin van Miriam op, en neem die saal met die leening, en jy, Jooses, sê die toom aan vir die os, en span om voor die wa waarin ons ons levensmiddel saam sal neem. En jylle, Samuel, Simeon, en Jacob, laai houbare vruchte, brood, jening en kaas op die wa en neem daar soveel van saam, dat ons vir 14 daag genoeg het, Ons weet immers nie wanneer ons aan die beer sal kom en wie vry sal wees om te gaan en wat daar onderweg met Miriam kan gebeur nie. Plaas daarom ook skoon linne goed en doeke op die wa. Die seuns het precies gedoen soos Josef dit aan hulle opgedra het. Toe hulle alles volgens Josef se opdrag gedoen het, kom hulle terug en laat hom dit weet. En Josef het met sy hele huisgesin neergekniel om te bid en het homself en alles wat syne is in die hande van Yahweh geplaas. Toe hy klaar was met die gebed, lofpruising en liedere, het hy stem gehoor wat asof van buiten die huis gekom het, wat gesê het, Joosef, getrouwe sien van David, wat die man was na Yahweh'se hart, toe David uitgetrek het om tegen die rees te veg was die hand van die engel, wat die meester om by die hand gestel het, saal met hom, en kyk, jou voorvader het ‘n machtige oorwinnaar geword, maar met jou is hy self, hy wat ewig was, wat hemel en aarde geskap het, wat het die tye van noach veertig dae en nachte laat reen het, en alle skepsele wat om vijandige sind was laat verdrink het, wat aan Abram Isaak gegee het, wat jou volk uit Egypte gelei en met Mooses op die bergsinaie onzagwekkend gepraat het. Kyk, hy is nou de, lichamelik in jou huis aanwezig en sal ook met jou na Bethlehem gaan. Wees dis nie bevrees nie, want hy sal nie toelaat dat daar van jou krom, dat de haar van jou krom sal word nie. Toe Joosef hierdie woorde verneem het, het hy vroelik geword, het die meester vir hierdie barmhartigheid gedank en het dadelijk elkeen laat voorbereid vir die reis. Hy het Miriam geneem, na so sag en gemakkelijk as maar moendlik was, op die blastier geplaas en die teels in sy hand geneem en die eeselin gelei. Sy seens het na die gelaaide waal omgesien en het gelijke tred met die eeselin gehou. Na Rikkie het Jozef die teels oorgegee aan sy oudste seen. Self het hy langs Miriam gaan loop, omdat sy soms moe geword het, en haar self nie in die saal oorend kon hou nie.